Ebu Said hudri u radi Allahu në hu të rekon. I dërguar i Allahut a.s. dërgoj për të thiru një burn nga ensaret, i cili erdi duke i kulluar uj nga koka. Pekamber i a.s. i tha, Në baset të të të të ruam të nzitoesh, apo jo? A ju përgjith. Po, ndërsa i dërguar i Allahut a.s. vazhdoj. Në qofë se dë të ruo eshte të nzitosh ose nuk sekreton gjatë mardhënjeve, atëherë duhet marrë shabdesë.